Avsnitt Efter två bra matcher Ska jag börja med att säga Grattis till Niklas och Jasmin Som har fått en son Och vi räknar med att han redan har fått Årskors Nu när han ändå har fyllt några dagar Ja och helt är Ja annars är det Gör om gör rätt Niklas ja, Trevligt, grattis Skål. Skål och grattis Eftersom jag har gått så sjukt mycket Skit för den här 2.8 när jag har satt och drack här nere. Så jag har idag tagit med mig kuls. Ja, det här imponerar. Jag hoppade på en klassisk Mariestad idag Jag tänkte att jag får sluta att sänka det nu men här skulle han dricka och helt plötsligt. Man ser att jag har satt och drack vid domen i Köln. Får du in sån här som 20 cm cylinderglas det var där små jäppna och sen så ja men det är jättebra och så sitter du nästan sån skotta så och nu inte snabbt och lägger på det lilla locket så kommer bara eller kypan och bajen en till ja. Och det visste ju inte jag va för det hade varit kallt innan. Ja, det är ju intressant bara att lägga på locket på en 20 cent Nej inte. men det är det, det men bara kommer och kommer och kommer och kommer <hör> det plötsligt det är upp i två riter eller någonting. På det låter, en halvtimme låter det bra men ja, då de är det smartare där vet du. Ja. Det är att det är bara att svepa. det så visst lite. Ja. Det det. Ja, låter trevligt. Mycket god. Rykte för Dortmund då förresten. De var ju där mot Schalke imorgon. I morgon. det imorgon? Ja. ja. Så. den är ju lite spännande faktiskt. Ja, det kommer också väldigt bra där efter Liverpool matchen. Vi såg i, i torsdags Ja, det var ju en ganska bra match. Ja, med mycket felpass och... Ja, det var ett bra tempo om man jämför med Champions League, där de mest då då... Men Champions League är ju väldigt överskattad. Fruktansvärt överskattad Alla vill ju vinna i el. Ja, som jag har sagt. Nej, men 1-1 är inte riktigt nöjd med, men... De gör ju alltid mål i stort sett. Jag tror, det blir två, jag tror det blir två tajta matcher, det är två ganska jävla lager. Ja. Man såg ju Tottenham inte alls av den kalibern som Liverpool ändå är. Men hade ju Tottenham B-laget också i två matcher. <laughs> ja, de vill ju inte vinna någonting, Nej. det är ju gammal klassisk Tottenham-filosofi. Ja. Vinna är tråkigt. Ja. Spelar Liverpool idag? Nej men det stod hemma i och den är ju då direkt efter Dortmund-matchen och framförallt imorgon så är du ju premiär för mitt g ja. GFS juniorer hemma mot Kärran på Majvallen Maj Vad jag förstår så har du ingen aning om riktigt var ni står just nu nej det känns jätteskönt verkligen Och nog aldrig stått så frågad inför en premiär som i morgon. Äh, nu ny överallt äh, igen. Äh, det känns jätteskrupp. visst, tillförsikt naturligtvis. Men nej äh, hade nog gärna sett att visste lite mer om var vi stod. Men det ska bli, det ska bli jätteroligt. Det ska bli kanonkul att komma igång. Komma in i äh, Serielunken mm. Det är någonstans där man trivs allra bäst, får träna ordentligt och får spela matcher på helgen Det är riktigt, riktigt kul Ja, det händelserick imorgon även lite cykel, startar 10-25 Puresports på 2 och slutar till klockan 4. Är det? Ja Kan du ta i bakgrunden när du gör något annat? Ja, det var väldigt alltså. Mycket tv imorgon Ja, mm, det låter så så, vi hoppar rast över till, vilket har vi först, Falkenberg eller... Ja, det kan vi väl... Vi börjar att ändra. Ja, det tycker jag vi kan göra. En premiärmatch som... Som vi såg ja, på Peddington kan vi ju tillägga. Ja. Som en premiärmatch som en premiärmatch brukar se ut ganska krampaktigt. Men det är jävligt skönt att plocka med sig tre poäng där nere från det där blåshålet som vi insett nu att det Ja det kändes väl jättebra Och mitt tips om att Falkenberg åker ur Tänker jag ju inte droppa heller Eftersom de har 0-7 på två matcher ja. jag Tycker Blåvitt är ganska stabila där nere Götta Tobbe får spela huvudrollen också kan jag, mm. kan jag någonstans känna Inget skönspel men poängen kom hem Som den skulle Så kan nästan ja. sammanfatta den matchen Ja det, det är en enkel mening är sällan, man är nästan aldrig förvånad över hur en premiärmatch ser ut egentligen Nej. Om, det, om man inte noll, det är klart 0-6 borta mot Norrköping 90 där va det var man väl lite smått chockad över men oftast är det rätt ja det är halvrisigt mm. ingen vill släppa till något och ja, så hoppas man får putta in en boll själv och få med sig en skön trea man kan ju inte alltid få Djurgården hemma. 6-0. Nej. Nej. <laughs> ja, Där har vi väl den andra premier-matchen ja. då. Som ja. har varit varit riktigt... Helt eh, fantastiskt Ja, helt mockad på verkligen. Nej, fast man kom ihåg till i Tidaberg förra året. Som är egentligen en mycket sämre match. Mycket mer krampig. Men, men. Den vanns ju ja, också. Ja, den var ju faktiskt jättedålig. Ja. Det var vojderna är ju den här bättre som du mm. säger. Men annars så... Och... Falkenberg åker ur. Nej, det är ju Hammarby. Ja, nu visar mer än ett som åker. Ja, vi, vi, ja, Jönköping Södra. Tack, Jönköping Södra för övrigt. Mm. Ja. Ja, det kändes väldigt skönt det här. Ja, det jätte, jätteroligt. Vad tycker vi om vår häkelmatch då? Om vi hoppar vidare till den. För... Jättebra tyckte jag det såg ut i 15-20 minuter. Sen vet jag inte riktigt vad som helst, sen kändes det som att hela, allt bara dog där nere på planen. Mittfältet kom inte upp och satt i knäet på backarna, tyckte jag det ja. Och jag saknar Gustav Svensson kan jag säga, väldigt mycket. I, Jättemycket, mm, Han som städade på mitten och håller koll. Ja. Eller min analys nästan om hela den matchen. Ja, jag håller med. Jag tycker dessutom att Engvall är rätt risig och mm. riktigt. Låt också. Bara för att man inte blir proffsistok så tycker jag inte att man äger rätten att hålla åt i blå tröja. Nej. Kämpa Gustav. Nej alltså sen tror jag nog också att hade inte Martin Eriksson gått av planen så är jag rätt säker på att det inte hade kommit. För jag tycker att den vände lite igen matchen där efter det. Det blir ämnare när han går ur. Ja det, det blir det väl. Vi tappar ju Emil också. Mm. Men det Ja, Smeba gör det väldigt bra. Ja, Smeba är faktiskt ett riktigt bra inåt. Jag tycker annars att Riks är nog vår spelare. Mm. Ihop med ja, Tobbe kanske. Alessandra levererar ju absolut ingenting faktiskt. Ja, man gör det helt okej. Okay. Ja, det tycker jag. Men Riks tycker jag nog är bäst. Jag tycker det är... Samtidigt tycker jag det är imponerande att se Tobbe. Det är han som gör... Han gör ju alltid jobb där uppe. Mm. Nu efter några dagar och Ankersen, är han fortfarande Kass som han valde där på läktaren eller var du...? Då pratade du med en annan kamrat som var där och som faktiskt sa att Ankersen gjorde ett ganska hyckligt defensivt arbete. Ja det, var... och det kanske man får ge honom men offensivt mm. tycker jag nog ändå att han var rätt dålig. Ja nu släpper den där. Driblingarna så att bli kontring 15 gånger ungefär. Ja annars då börjar det bli lite jobbigt. Ja det är inte min idol det är Nej. lite. Men. Sen Tjur. var väl häcken lite, vad ska man säga de var väl var hyggliga stundtals. Vi fick ju rätt bra ordning på Paulinho. Sen eh, torskar vi mittfältet som du säger där och Vad heter han? Abu Bakari. Mm. Tycker jag kanske är banans bästa spelare. Långa stunder. Eh, Gustafsson var väl eh, inte jättebra. Abu Bakari tyckte jag var den som imponerade mest eh, i häcken. Eh, ja. Finns det mer att säga om den här matchen? Vi mm. håller nollan igen. Mm. <coughs> det, det känns ju ändå rätt skönt. Inte så mycket häcken så bortra som vanligt på plats. Nej, det kommer ju aldrig att bli det, fullsatt i Derby så länge det, vi möter dem. Det, det är lite tråkigt med en derby kan jag definitivt tycka. Men känns skönt att leda, serien. Vi brukar göra det. Mm. Mm. Tills två månader kvar. Nu <laughs> ja, vann ju Norrköping idag. Så första halvlek där. Ganska jämn historia Den också, så länge, så länge vi såg eh, Norrköpings målverk en gigantisk tavla i första halvlek Sen vände ju Norrköping på det och gör Till slut 2-1 det tror jag det var eh, och Det, och det imponerade i äckens första förlust på Bravida Arena mm. Så vi får väl se. Nu uppskrivna häcken står med två förluster på tre matcher. Mm. Gör inget. Nej. Ehm. Men ja. Balkanders tips går åt helvete igen om man ord. Ja. Ehm. Jag ser ju hemskt gärna att han inte har Nej. helt rätt i alla fall. Det Nej det, det... Oftast uppskrivet och det går oftast ganska knackigt borta. Ja, mycket. bara för att han tycker det ser kul ut på när Häcken spelar försäsongsmatcher och att de måste skoja på träning. Det betyder inte att de är Sveriges bästa och det handlar om att toppa in också. Mm. Ja, så är det. Ja, vad vi annars så säger om det? Mads levererar väl? Ja. Ja, var är en gästpoddare? Ja, det kommer Ryssen. Ja. Har Ryssen något att tillägga? Nej, utan fotboll inte ja. Är något annat du känner att du vill ta upp i direktsändning? säsong. Vad sa du? säsong. Nej, det är ingenting så. Det är bara framåt igen. Har du så. sett, sett dem spela nu när du ändå har bott där i ett halvår? Eh, nej, Petersburg har inget lag. Moskva... Jag ja, inte... har det ju. Ja, men i C-90 har kommer ju i Champions League för fan. Ja, det räknas ju. Hela kränsen nu. <laughs> det är inte som Moskva. Moskva har ju länge svenskar Spelar Moskva också. Ja, ja, vad heter Rösta? Ja, det vet jag inte. Cum ja. ja, Men det har varit uh, tufft för honom att vara i Ryssland. De har en annan mentalitet. Det är någonting jag har läst någonting i tidning. Det är det jag har läst om det. Kan du läst i Rås tidning att de har en annan mentalitet i Ryssland? Ja. Det var ingenting som du passar på att känna på själv när du ändå var det. Nej. Utan du ska hem och läsa i Rås tidningen att de har en ja, som jag mentalitet. Läst, jag läste det som jag kom hem efter att jag varit i Ryssland. Ja. Så. Men det var inget att reflektera på det Jo, de är hemskt ärliga då. Men då får man tänka att de gör det med god avsikt. De säger vad de tycker. Och så. I alla lägen? Ja, i stort sett. Ja, men det måste ju passa väldigt. de är bra som helst i alla fall. Tycker du tycker du? Han är väl ändå ärlig, känns det ju så? <hör> ja, ja, det spelen kan man leta efter. Ja, ah, när nah, det finns inte. <laughs> Men det är ganska intressant att kan säga någonting om jag vet inte om det så det. i Älvsborgs, sa om mer. Vad fan gör du med min halt? <laughs> Nej, jag det var Erik så någonting så. Så då är okej. Okay. Jag hålla, hålla mina andrum. <laughs> jo, att äh, Älvsborg vet du vad de har gjort. De har ja. de har haft ett p 12 lag de har gått och till Stjärne för att spela mot de andra tolvvarorna där. Stjärne är det för oss som är Göteborgare då? Ja. Stjärne. Ja, och de hade, fått, de hade fått stryk av Stjärne. Och deras tränare hade gett dem en riktig jäkla utskällning För de har såna elitsatsningar där borta i Borås. Så det vet man inte om det är för det bättre eller för det sämre i längden. För man kommer ju stöta bort mycket också. Men det är ju lite ryskt att man bara... Du säger till barnet, ja nu satsar du på den här sporten och håller det och... Ingenting annat. Så Borås borde egentligen ligga i Ryssland? Ja, de, de, de, de har tagit lite av ryssarna tror jag. Jag kan tänka mig att skeppa av Borås till Ryssland. Jag har faktiskt inga problem med det. Och menar, kan man flytta på killarna så måste ju för fan kunna flytta Borås? Du är nog mycket typ. mindre. Det var ju den som satte den på världskartan. Jo. <laughs> ja. E och Mabbe är sviken. jag av när jag såg den. Jag trodde att nu kommer den att vara gigantisk eller någonting. Men nej. Står mitt i en rondell. Inte ens centralt. har om det är ingenting blåser gör göra heller. Pinocchio. Ja. Nej du får nog ha en pausa här. Ja du får vi vi ta en min. sittning. Ja. Och vi ja. funderar på om vi kan om vi. Och, Sittningen är klar och vi har ändrat lite i, i ljudinsamlingarna. Vi får se om Jag går på en Inisengam. Ja, kör jag en Falco. Claes mm. kör, kör uh... luft. Ja, han kör ja. hud, hudlusha nu. Han kom in lite tokigt i dag och han avslutade inte ja. dubbel så bra heller. Men vad fan, skål! Skål? Fan, jag tror nästan Håkan var mer engagerad än vad du var, du är inte bra. Så... Jag försökte väl få hit en AIK idag men det, det gick ju fan inte. De finns ju överallt, men när man ska ha dem då lyser de med sin frånvaro. Ja, vet inte hur mycket de lyser då heller, men eh, förmodligen inte alls. Ska vi försöka vad vi tror om besöket typ uppe i förorten till Stockholm? Ja, knogetjakt, råttjakten... Vi mm -hmm. är en tvåetare jag är med. Ja, det var ju ett av dem. Värsta nerpillren på bra länge den höstmatchen. Ja, jag tror det är ju alldeles sällan lätt att vinna där uppe. Men kan vi spela lika dåligt som mot Hekker och Ola och hoppas på att Tobbe sparkar in en boll så, så tar jag det alla dagar i veckan. En god ett dags seger där. Vi hoppas men jag tror det blir ändå ett kryssade och jag tatt om någon hade erbjudit mig dig idag. Samtidigt har vi ju bra facit mot dem nu. Ja, men... Men det är ju så fruktansvärt roligt att vinna mot dem. Men vi kan ju nästan återkomma direkt åt, över Gustav Svensson där. att eh, Det kanske funkar mot häcken men eh, mot AIKs in i ser ju ett problem där. är ändå gött att du kliver rätt in och sågar häcken. <laughs> och parkerar dem också med ett bottenlångt rest från säsongen. att ja, blinka. <laughs> Om vi inte möter bättre låghäcken så är det inga problem i mitt i mittfältet. Nej, men... Eh... Skämt att se då. Det, jag, jag ser att... Eh... Och du sa ju det också att... Det kanske är en fel satsning här. Jag, jag har gjort. Ja, jag är lite grann inne på att... Eh... Låsorn hade varit spännande och försökt spela in ihop med Mats där. Nu ska vi inte kasta massa skit på Seb för han, han, gör, han har faktiskt gjort en hel del bra de här två matcherna. Men det är ju just det här det, att vi har ett defensivt bekymmer på mittfältet. Och det, det tycker jag vi ser mot häcken ganska långa stunder. Och nej, Gustavs lucka har vi inte lyckats nej. Mm. Så det är frågan om vi skulle satsa lite mer på Låsson. Eller har eh, Klassen på Möggen. här kommer ut. Ja, det händer ändå intressanta saker i bakgrunden på eh, veckans podd. Eh, det klev klassuriga kroppen. <laughs> eh, nej, men Gustav Svensson har vi inte ersatt. Eh, jag skulle vilja se att Låsson fick spela. Mm. Lite grann bredvid Mads där. Ja, det känns som en spännande spelare. Det såg riktigt intressant ut i träningsmatchen också. Så vet du inte om det finns lite fegelsstempel lite på blåvitt? När det kommer att släppa fram folk? Ja. Ja, det som vi pratade om ja. sist också. Det här med att vi ska låna in Albonos så Ska vi låta han släppa in han nu på ett yttermittfält 1, 30 varje match när vi leder. Mm. Ja visst. Men varför? Ska vi lägga ner Vad ska vi göra med vårat våran akademi? Våran akademi ska vi göra. Ja. Ska vi behålla den eller ska vi lägga ner den? Eller börja göra något annat? Det, det, det känns lite grann som att Blåvitt står rätt ofta med ganska bra juniorlag som lag betraktat, Men vi får ju fan inte fram några spelare. Och vad vill vi men, ha egentligen? Vad vill, vill var... vi med akademin? Vill vi ha bra juniorlag eller vill vi få spelare till våran A-trupp? det känns inte som det går hand i hand. Men vad är hemligheten bakom den 87-na? Värnblom och Gustav Svensson och hela Berg och den årgången. Hade vi bara en jäkla tur då? Att det var en tillfällighet eller fanns det någonting speciellt? att exakt hur gamla de är när de kommer till Blåvitt. Ingen, ingen av dem är ju fostrade från början i Blåvitt. Ja, men de är väl ändå inne i ja, i årvägsenheten. Ja, de, de, de... I, i utruppen är de i ja. alla fall Berge från Värmland är ju och Pontus ja. från Kongahälla och Gustav Svensson från Assa mm. eh, Så det är ju klubbarna runt omkring naturligtvis som gör eh, det stora arbetet. Mm. Det, det lyckas vi förädla då när vi cykeln. Men nej, jag är lite skeptisk, vi har, har packat i truppen. Jag vet inte, Billy Nordström hur länge han har... Eh, vart är blåvitt? Du, du är ju en ung kille som ja, inte heller på spela någonting. Nej, Om inte det det. elva man avlider lastigt och lustigt eller bruter benet i samma rulltrappa som stannar samtidigt. Ja, jag vet lite halvbeige tycker jag det är att låna in spelare på korttidskontrakt så får vi hålla lite bekymmer. Eller? Ja, alltså när vi vill ha så. Sju helst, är så mycket pengar på den akademin ska jag tycka att då kan vi lika ha den kvar i några år till. Ja, eller montera ner den fort som möjligt och så <laughs> lägga du 5-10 miljoner varje år på att köpa ja, en bra spelare. För någon ny Gustav Svensson har vi inte lyft upp det därifrån nu i alla fall vad jag, vad jag kan se. Nej, det, det är det stora frågetecknet jag, tycker jag verkligen. Hur ersätter vi Gustav Svensson? Mm. Vet Nej, vi jag får hoppas att helt enkelt kineserna tröttnar på honom för de köper in någon liten offensiv brasse och vill skicka hem honom fortast möjligt som med ja. Eller att Pontus tröttnar på att köka röbeter och mm. dricka vodka. Är det där de gör i Ryssland äter röbeter? Eller har han en ja, föda? Det är soppa. Otroligt populär soppa och många många gånger. Ja. det är ja, helt det är soppa. Och eh, de hade inte så mycket att äta rotfrukter rotfruktor förr till. så det var det där det kom från. Pontus, hur kul kan det vara att flytta hem idag? Folka, hur gott i det? Dag eller år och fyra? Det är som att dricka vatten, men det är sanslöst full på det. Ja. Blir du full på vatten? Nej, jag menar att... ja, det att... Han har gjort ett försök på en studie idag. Du dricker vangas insplus och känner inte av. Det Det är ju ganska intressant. Jag tog in lite på mm. Du är också lite vatten var för Är Du på vatten när vi börjar prata om bort. Ja, det går, ut, det, går, det går ut för med podden med idag. Det är med det rödbete. Vatten. Och tydligen dräcker Klaas vodka som vatten. Borstade du tänderna i vodka? Nej, jag drack inte. Jag drack, jag drack vodka första helgen. Och eh, sen drack jag inte mer. Du sa att du drack det som vatten? Nej, alltså jag det, det var, var första helgen. han drack det Just. som vatten, för han ringde hem med. Så jag... Det måste ha varit det jävla lång helg. Ja, det var... Det var bra helg. Ja, det var också första fredag han kom till Östland också. Men sen upptäckte du att de dricker in så mycket för det var samma med borst och rotfrukterna. Det var någonting de drack för varför de inte hade någonting annat. Ja, det ser vi. Vi lät oss något till med Eller blir vi var Ja. Ja. Gazprom? Ja. Är det Sankt Petersburg baserat? Nej, det vet jag faktiskt inte. Hej. Ja, det var experten på Ryssland och talat ja, igen, nu... Ja. <laughs> nu återgår vi till AJK. Ja. Vad vill säga om dem, förutom att de har plockat bort Gojton som jag får erkänna. Vi ha haft en gubbe förra året, Jamsvenskan, till Blåvitt, jag hade tagit honom. Ja, jag tyckte han var riktigt, riktigt bra förra året faktiskt eller en målvakt som inte är helt kass eller... Eh, Kennepej vi har lämnat va? Det är synd. Ja, det... det är ändå han som sparkar iväg någon guldstriden ja. i stort sett. Han har... han ja. fantastiskt rött kort igen. Ja men det där är ändå en spelare med rätt inställning. Ja. Jo det Jag tycker någonstans att det finns... Jag tycker han är lite skön. Han är också, det är också en ärlig spelare så... Gör, gör korkade saker men han äh, det är ju fullt blås hela tiden. hjärnet, älskar sin klubb. Mm. Någonstans ja äh, jag tycker om den typen av spelare mm. så Bojan också en favorit. Nej, det är det just Vad är skillnaden då för det är exakt samma med en gubbe. Ja men Bojan gillar Manchester United också. Mm. Ja. Jag kan tycka att Bojan var lite det var lite roligt plötsligt också Ja, det är klart, ja. det är alltid kul med spelare man kan tycka illa om, eh, som gör någonting. Jag kan tycka om man backar bandet lite grann så... Eh, om man tänker tillbaka på den tiden när Håkan Mild spelade i blåvitt och Kristen Nordin i AEK. Mm. Bägge två var lagkaptener och det är klart man inte tyckte om Kristen Nordin men det fanns, det fanns ju någonstans en kärlek i det. Bägge, de går fram, singlar en slant, skakar hand med varandra Och bara Kör vi och så går de ut så sparkar de på varandra allt vad de kan i 90 minuter Sen skakar de hand efteråt och så går de ut tillsammans två, klubbar med, eller två spelare med jättestort hjärta för sina klubbar och, som betyder oerhört mycket både för Lagkamrater och supportrar, men just den Underbara inställningen Avslutar inte han med att åka ner i Alltsundsson? Ska sista match, Norin? Den vågar jag inte svara på. Jag tror fan det var det. Har du haft den här AIK som skulle ha varit här. Han kanske kan svara på det. Förmodligen inte. Nej, antagligen inte. Nej, förmodligen ganska historieluskigt. Ja. Annars hade han varit. Det... Vi ska inte kasta skit på honom för mycket ännu. Men nej, han hade nog inte kräddat det. Nej, jag nej. tror inte. Nej. Du vet vem du är. <laughs> Han är som jag misstänkte hade lämnat klubben, är ju duktig också. Och får det. Ja, den, den gubben är inte dålig. Nej. Den är jämnligt bra den gubben skulle jag vilja säga. Och sen, sen nu mot Östersund så slänger de in en tolvåring som sparkar in bollen i målet. Och de var lite klädda på fordvartssidan. Nej, då kan de slänga in en mellanstadig elev som levererar. Återigen, fan, Jörgen, ger dem någon ung kille chansen någon gång ibland. Varför har de en bra eh, tolvåring? Och... Inte vi. Inte vi? Ja, det är den stora nöten och knäckar i blåvitt land. Sen såg jag att eh, Sonny Karlsson och äkningarna håller sådär nöjd med att Carlos Strandberg håller och ta, ett, ta en utlåning till AIK istället för att mm. vända hem. Äh, det kan vara så äh, att alltså han tyckte att det var roligt att spela i för 900 hundra åskådare. Kan vara det, kan vara det. Ja. Han äh, gjorde mål också väl? Allt är så Bra också. inlåning kan jag Ja, det känns så. Du är en ganska duglig spelare. Du känns som en kille vi får se upp med i alla fall. Mm. Sen vet inte jag han, den där gamen igen. Abdić, var han skadad eller vad han vet redan. Kommer han inte skadad då, färdig då? Han har varit skadad mycket. Ja. För övrigt, en ful övergång tycker jag. Om du tränar med en klubb. Så länge som man gjorde med Alzheimer, och sen besände sig för Aik, den Den tycker inte jag är snyggdgjord. Nej, nu. Det... Det känns lite grann som gör man den och i det läget så gör man ett val någonstans. Mm. Som jag absolut kan tycka är tveksamt också. Mm. Då betyder det är välkommen hem betydligt, så är mycket Nej. och plötsligt. Eh, ganska mycket att utnyttja. En klubb, jag tycker. Ja, och framförallt support. Ja, det är nästan att i tid igen. Är det så? Vi går fort! Ska vi tumma börsen och en sittning och så en. En avrundning med de till Månsanien? Har ni frågor om Ryssland? Så jag fyller min. En... Ja, jag tror vi har tänkt ja, Ryssland. Det landet är lite större än så. Jag är lite sugen. Någonstans måste vi även få runda av i dem. Detta är ju tredje avsnitt. Vi har ju inte sågat Markus Rosenberg någonting. Ja, men du ska få din chans på sittningen. Måste jag ändå kunna få lägga en 20 du minuter på igen, det och fundera något. på Markus Rosenberg under sittningen så kan du köra en fundera, eh fundera så mycket på honom. vi egentligen släpp lås den innersta aggressionen. Ja, för det är även till och med Åberg har sagt att som, vi får inte vi ska inte angripa personer som Marcus Rosenberg är för att har redan gått över Åbis tid här. Ja. Ja, jo, jo, men skit det. Han är ändå fritt ville Ja, men skål då, nu tar vi en sittning. Ja, yeah. tjena. Så, tillbaka igen. Och, eh, ja, jag fick ju så mycket skit här för min tvåta. Och då kommer jag, dagens utvisning går till dig. Som kommer för sent. ...till matchen och missade snygga Tiofos de hade kämpat med. Nej, Jag såg Tiofos. Vad är... Nej, nej, du... du på var, kort sida. Ja, ja. Du, eh. Nu får du klara det här. Hur, hur kan man komma för sent till den första matchen för året på Ulleby? Mupparna hade kommit på att de skulle köra visiteringen. Då tog ju 25-30 minuter att komma in. Och så topper du där kommer att man för sent till andra halvligg också. Ja, det var till äh, uriduaren. Där saknade man Ljölvis klassiska simbasängare ja, faktiskt. Även det var det kö. Arenan duger ju äh, så. Den är omodern redan. Ja. Men nej, det är klart att man inte vill. Men, men de måste inte visiterat på ett halvår och så ska de göra det mot häcken. Så äh, jag fastnade helt enkelt i... Ja, den vet du kommer kasta och bränna. Och, eh... Den där bränte någon bråkskit här och där. Och så den de man skjutit iväg. Den någon illa riktad kommentar mot domaren. Och det, det är ju svårt att hitta i visiteringen kan jag ju tycka. Nej, gör om, gör ett. Och fan, sköts den Bengalen ifrån där vi sitter? Har inte hänt nu? Nej. Nej, det har det inte varit. Nej. Och när, vi, när vi kom in, körn var jätte lång. Men det är en flaskhals där ja. vi sitter hela långsidan. På ja, naturligtvis skulle det vara minst ett insläpp ja. till det. Vi Fattar sitter det? på N4 också om det är någon annan ja, vi tagit Alva arenan ska in i samma lille när du känns det som om Ja, och det är ju ändå skumt när du ska ut. För det går ju fortare och tumma Camp no på 95 000 årskådare än... Och det tar då Tumulvi på 8 000 Ja, De är ja det finns ingenting där. Det, det har jag tänkt på ibland. Om det verkligen skulle hända någonting, vad händer? Ja, hur hur löser det Nej. Hur, hur har de tänkt att lösa det då? Nej, det är ju, ja... Neddräger kan ju ta sig ut på plan, men det kan ju inte vi göra. Därmed. Nej, vi får hoppa. Ja, hoppas på det bästa. Ja. Ner på plan får vi hoppas. Hoppa. Ja. För vi kommer ju fan inte över det taket ändå. Nej. Nej, det är ju faktiskt... Det är rätt dåligt. Det är en fort. Ja det var det ju redan när de ritade upp den och det var ju rätt många som konstaterade innan de satte för i backen att det är, den här är inte modern nu en gång. Jag, jag hörde att den bäst lönsamma arenan var Växjös hockeyhall. Var det ju en som sa det? Men när han hade upp sen så han frågat han Percy Nilsson ja, vad som behövdes. Glassbil, sa han då. Nej, toaletter. Dubbelt så många toaletter. Plus lite till. Ja. Och det fick mig att tänka på granrullervid. För jag går fan inte ner och pissar där i onödan på de toaletterna. Eftersom det är sån jädra kö. Ja. Och det är ingen idé varför mig går ner och köper någonting heller. kan jag känna för det är jävla jädra kö i kiosken. kiosken. Ja, Nej, det är Nej, nej det är de inte det. Och så insläppande. Det de som är till för åskådarna och har de ju faktiskt inte löst på ett begåvat nej. sätt. Jag, I och med att arenan är så pass ny så måste man ju ändå ge dem underkänt. De tycker. som ritar ihop den. Mm. Rent åskådarmässigt att sitta och titta på fotboll tycker jag hur den är jättebra. Mm. Man har ju varit på några olika ställen där med U21... Ja, och så det var att man på lite andra ställen också. Man ser ju faktiskt bra överallt. Men eh, ja. Toaletter är lösningen på alla arenor. Det är en bra början. Och på tal om toaletter så kommer vi osökt in på Marcus Rosenberg. Vilken <laughs> nyhetsövergång vi ja Men ja, Du ska få köra den här nästan helt själv. För du har gått och babblat om Marcus Rosenberg nu i... Nej, det, det är väl egentligen... Grundbulten är väl egentligen att vi tycker skit skitig om honom. Definitivt. Vad ändå blir en skåning. Ja, och vad ändrade det? Årets dansk? Ja, det är vad skåningarna tycker om honom. Ja, redan ja. där känner jag väl att vi kan gräva av den lilla biten där nere och skeppa ur den till Danmark. Ge, ge tillbaka till Ja men någonstans är det ju, vad ska, vad ska vi säga att han är, det, det är en feg spelare, en smutsig spelare. En spelare som bara går in sent och fult i närkampen när verkligen inte riskerar att få ont själv utan bara kan skada andra. Och han startade ju faktiskt upp även årets allsvenska med en filmning naturligtvis, mm. föga oväntat. Stefan Johannesson köpte konceptet och gav honom en straff. Sen skulle han ju haft en emot sig lite senare. Det kom han undan med. Sen stod han och flina i i intervjun efteråt. Och han hade det där jävla mikroskopet framme för han, han hittade en liten touch på sig själv där. Och den, Ja, nej, man, man blir trött på honom, nej. Och vidhåll, det bästa han har gjort för svensk fotboll är att få en knut knutnöver i magen i, på parken i Danmark. Och då kan vi ändå tycka synd om Paulsen också. Ja. Han hade en jävligt spel Ja, det, det är väl det man har verkligen. Jag, jag tycker att Paulsen bör få upprättelse. Ja. Och frågan är om inte han än den dansken som springer in på plan nästan också. Borde få någon form av upprättelse. Och att Rosenberg borde betala hans behandling. till. men han hade ju han, han, han gjorde så att vi gick till... Ja, eh, absolut. Äh. Men vill han åt domarna eller vill han åt Rosenberg? Nej. Ja. Men hur som helst, bra jobbat. <laughs> men borde vi inte släppa han lös på Rosenberg? Kan vara så. Men det pass på här. hör du detta så jag förlåter dig. Vi gillar dig nu. Ja, det, han gjorde rätt. Ja. –En gamle Liverpool-spelare. Ja. Fan vad bra han var i Liverpool. –Han var så fruktansvärt dålig i Liverpool. Men nu, –Det är fantastiskt. –Men nu vet han sig nu. Eh, eh, och –Vad ska jag säga mer om Rosberg? Han, sen, han är ju överskattad också. –Han spelar nu i Tyskland. Så spelar han då och det blev han det blev så han jävlar haj han gjorde ju nio mål någon säsong där. Och då spelar han han spelade Leverkusen när det blev Bremer, Bremer, Och De hade ju alltid en målskillnad på hundra, ja, hundra. Och en säsong lyckades han putta in, det var ju Thomas Schwabsdag. Då är det fullt i här... Ja, så jag menar du är ju Vil, vilken halvdålig forward som helst. Han gjorde en 15-20 mål i det laget. Han lyckades göra 9-10 någon säsong. Och det var ju så han kom in i landslaget och fick en knut när han <laughs> Men vaga. Men redan där är han ju överhypad. Sen såg man ju när han tog livet över till Premier League, West Brom. West Brom spelar utan forward i de tre åren han är där. Och ändå är han fjärde forward. Spelar han åtta minuter på tre år eller någonting. ...som ytter och då låg han ju bara i gräset och lipa för att man andra var styggare mot honom. Ah ja, det är en riktig fjolla är det. Tråkig dialekt, bete sig illa... Nålig skäggväxt. Ja, fruktansvärt <laughs> allvarligt hållande. Varför råka, han alltså inte eller... Ah, han har ju flyttat upp röven till bakan? Sitter bra ut alls. Ja, han tycker vi inte om riktigt. Vi, vi, vi skulle inte hålla det personligt, fick vi veta efter första podden. Nej, men Rosenberg är Var det undantaget? Ja, det är undantaget. Det är undantaget. Ja. Ja. Sen vet jag inte hur det är med Diego kosta i kärlek, så han gillar inte det riktigt Men jag tycker att jag ändå sämre av Rosenberg, för Diego Det jag, jag kan... kost... jag är ändå hård någonstans. Ja, nej. Jag kan faktiskt ha lite hatkärlek till den mannen, faktiskt. Jag tycker ändå att han är lite smålustig, den mannen. lite som Suarez. När han bytte alltså. Ja, han gjorde det fan igen. Ja. <laughs> <laughs> Kunde man tänka just nu. <laughs> så här bara. Det Den stora skillnaden här är ju också att Soares är ju faktiskt bra. Ja, det är bra. Ja. Och även ja, det kostar ju inte. Helt ja, men, men, helt jag undrar lite vad han tänkte eftersom han bytte bitit honom. Så här. Fan, jag gjorde det igen. Vad gör jag nu? Det finns hundra kravkameror här. Någon har ju sett vad jag gjorde. Frågan är om man hade, hade han hade slumpit straff om han hade bitit Rosenberg. Ja, det är ju aldrig VM så. Ja, ja, det, ja det är klart. Ja, det, det får väl inte det veta är det. är alltid hypotetiskt. Jag tänkte faktiskt att jag också skulle hylla dig idag Erik med att ta en gullkjälla. Ja, jag Kenner vilken... det Ja, källabärs. Har du inget du vill säga om Roppsund? Du har inget att tillägga? Nej, så alltså, jag gillar ju honom inte. Så, Men eh... Nej, det är så mycket sagt redan om den mannen. Så... Han, alltså, han har ju nästan gjort så att jag kan tycka någonstans att det är okej okay att AEK vinner. Det är ju gulligt mm. det, ja, det alltså, ja, att, att Malmö har steppat upp. Så hårt att det bör konkurrera med AEK som Jag aldrig trodde jag skulle ens få en utmaning på laget, jag tycker minst om i hela världen. Men visat det lite grann om vad de står för också när de gör om till lagkampen dessutom. Jag tycker det såg ganska mycket när de. Ja, nu spelar man hans brosch i blåbit så nu kan vi inte kasta för. Men när de skyddade den här Micko så pass mycket som de gjorde kan jag tycka så det, det är lite vad Malmö stod för i mina ögon. Ja, förstår du tänker vi. Ja. Det, det, den eh jag hade ju I IFK och så. så hade jag att bara skäppa bort franskapet. Jag slumtrade om inte förlorade några miljoner. Ja, eller när de hade häven i, i Langa spelade med fotboll, Ja. ja bra klubben då lite så på bakgrunden om man råd med det. Ja. Um, ja. ja, men det är väl ingen idé att spekulera för att få man skit för det. jag tror jag vet ungefär vad han gjorde och eh, i Landgasbruket på Lindan där tror Men eh, ja, jag vet på att jag är ung inga problem i alla fall och ha och om man det så kan man ju säkert ha Rosenberg som nockat det också men, ja, det vi, någonstans gillar vi inte villat Malmö riktigt. Nej. Från några saker jag inte riktigt brydde mig om faktiskt för äh, fyra år sedan. Ännu inte uppväxten det där 70-talet. Äh, 80. Ja framförallt äh, ja, 70-talet är på någon jag på riktigt äh, starkare faktiskt. Mm. Ska vi ta en paus och avsluta med en banta modersen, eller? Behöver vi en paus för det? Ja vi ja, och, och du får ta en snabb banta ja. Men då. Men äh, ja. Jag skiter i inställningarna idag, vi räknar med att kalibrera ja. håller sig. Alltså, rätt upp här och det ska vi se, 90 ibland, slår det i klåten, vi skippar fram kilogrejen där. där, ska vi se. Idag har det ju ändå ätit rätt duktigt med tårta. <laughs> och men, äh, ja, det men var 96,8 igår och det är, är 96,2 idag. Det är ju förra veckan var ju rekordnåga 96,1 men jag. jag tror jag har så då på 97 då? Nej, nej, nej, nej, Jag vågar ja, ja, okej, då tar vi tillbaka ja. den klappningen Då, då äh... Har vi gått upp ett rektorn om all Ja, nej, det var ju i om det i tidningen. Ja. Men du kommer nog snart in i Beach 2016. Ja, men lite grann. Jag, tycker jag, det är... jag hoppas lite grann att GP ska vara den där på Anton Se om den följer index, att den någonstans ligger ja, bredvid aktiekurserna. Ja. Så och så mycket i börsen upp och så och så mycket i coolståndingen. Mm. Minus eh, 1,2 procent. Eh, ja, typ. Banta, Monsen, AB. Ja, lite så. Allting följer. Uh, ja, skol och en fortsatt trevlig helgård. Syns vi efter, hörs vi med efter eh, AIK borta. Japp, yep, The Rat Game. Har det gött folk. Hej. Hej. Vad heter bästa laget som finns i Göteborg Är det öjs eller, eller laget som finns på Häckensborg Är det frölunda på Brudalen i glädjen som i sorg Vad heter bästa laget som finns i Göteborg Jo, då inte du i laget, de kan spela boll Torben och LVB Johansson, IFK